Soa... Ayak, ja, yaak, ja, ja, ja. gitorriak denei bidasoa a saio berri berriontara gaurkoan e, ba hiri hiri bateko ba esenari buruz arituko gara beno ba, hain zuzen ere alemaniako hanover iriko ba 1998 eta 1900 lau arteko esenari buruz e, ba da alako Bilduma bat, talde guzti hauek, biltzen dituenak. Tira, John Kaput, Spart, Alter Saime, izeneko... E, bilduma, e, hannover punk, iruru egitea mazortz, larro egitea lau dena. Beno, ba, titulu berarekin e, hasi gara, eta ba, e, hannoverreko bargen undie milch bubiz izeneko talearekin hasi gara, junk kaput, spartu. Alter Saime, izeneko ba, kantua eskaintzen zuterarik eta bilduma honi titulua ematen dion eh... Ba, kantua tira eh, ez nire Alema Erniarosker ez da bikaina izango ez da ona ere baiziketa nahiko txarra baino be bueno, gure artean uste dut konponduko garela zeoz ere ulertzeko tira eh, bargen und um 10 milkkubi taldea hau bueno, bizitza motzeko taldeak gaur gagorrenttzo ditugun geienak eh, bezala haintindari talde geienak bezala baino utzi zute, ba zerbait ez bi single eta lp bat e, utzi zituzten entzun duguna hain zuzen ere aien lendabiziko singleekoa genuen ai lendabiziko epekoa 1980koal 1981ean LP garbatuko zuten 1982an beste ep bat eta hori da aien diskografia. Eta gerora gauza batzuk e, berrar dira adibidez ba, lehenengo Epe ba, Hau jonik rekortzek e, berriz kaleratu zuen. Non e, ba, Junkaput Espart Altershaimez genuen aldean. Eta Beste, lau kantu be, be aldean, e, bat e, kantu extra bat e, genuelarik. Talde hau, ba, mi hau hatzen eta garren urtean e, sortzen da, eta horrela, ba, mi hau hatzen eta larrogeita inguru arte egon ziren talde interesgarria eta haintzindaria Janoberreko ezzenan, ia hurrengo hau. Dagoan eh, kusel bai eh, taldea genuen, hau ere bizitza motzekoa eta haien lehendabiziko singleeko ba, kantu bat entzun dugu, live in studio izeneko ba, e epea... E, lau kantukoa. Atzu boi zen kantua hau eta haien ba, e, aldea irekitzen zuen e, ba, kantua genuen live-in estudio, ba, argi da nola grabatua izan zen eta handik urte betera ba, LP bat e, grabatu zuten IJ e, KUZE DIJ izenekoa eta badago nasti vinilek kaleratutako ba, CD bilduma bat bestof e, bat non e, ba, singela e, LPA eta eta bueno, beste hainbat eh, gauza biltzen diren ba, L.P. ontatik eta ba, dezagun. genuen Kuchelba talearen beste kantu bat, eh, haien eh, bat diskografia motzeko o, ba, beste kantu bat eta ea zenematen diguen bilduma honek. Ja! Yes! Goan klise, edo klisi taldea, entzun dugu haien e, bulen pogo kantuarekin, eta ba, hau ere e, Janoberreko haintzindariatuko bat e, dugu, haien lehen LPA, e, Normal, normal Tzu Stand izenekoa, mila atzereun talarrogeita bat, garren e, urtean kaleratu zuten, eta hau ere gure lagun joni zarrak e, bere Joni rekordzekin e, ba, berrar gitaratu zuen duela ulte gutxi, eta ba extra batzuk eh sartuaz eh ba, ba, zuzeneko ta kantu eh arraro batzuk sartuaz esan behar da ba, pizkat eh, olako holako hanoverko taldea kezagutzen eh, dituzuentzat talde hau konra den eh lendabiziko taldea eh, izan zela, konrat eh bueno daguen durelura urte batzuk eh senduzena baino gero ba absturtzen eh, brief tauen taldea sortu zuen. Zuena, ba, bikote horretako ba parteide zena edo geroago ere errastak naz e, taldeko sortzaile izan zena eta jonirekin bat utzi zuena gerora ba legal kriminal e, taldea sortzeko I laureti gero bazituen bere bakarkako proiektuak eta beraz konra dau ba hasieraziera tik ba, tipo oso aktiboa genuen klisi taldea entzun dugu eta bueno, ba, esan bezala LP bat kaleratu zuten e, single bat ere eta ustut hori da talde honen e, diskografi guztia eta ba aurrera talde oso interesgarria genuen eta kantu gehiago entzungo ditu ba, talde honenak talde hau, hain zuzen ere, kretins taldea genuen badaude kretins izeneko ba, talde pilo bat munduan zehar, ba, baina hau oietako bat izan zen, e, ba, janoberreko taldea, bildumau e, janoberreko taldea gentsuten ari bait gara eta 2070 ba, eta emeretzi eta 2070 eta zazpi artean, iba e, zene taldea eta baien izena ba Ramons taldearen Cretin Ho eh, kantuan oinarritu zuten entzun ezagun kretin zen beste kantu bat. Bemozkenninzuken. Wir reisen hin. Alle mit dem auf ihn als Am Tag jungel, lass die Scheiße sein. der er ein neuer Mensch, da'n bissin mit totalergänz Er Porno, und liebt Gewalt Auch in Ome wird er nebenbei Er werden stille, schreißen und errauch Er fiel doch alles Sachen, die man später mal braucht Zum Lebenskünstler wird er im Heim Für ihn wird das Leben keine Schwierigkeit mehr sein Ba, Kretinztalearen beste kantu bat entzun dugu, Heimkind izeneko kantua. Hain zuzen ere, eta entzuten ari garen kantu haueke, haien ba, ba, lehen dabiziko, epeko kantuak dira. Ba, momentu batean, hiru ba, kantu biltzen zituen... E... EPA, baina gerora e, ba, amabiatz betekoan hau da diskoa hondian, berrar gitarratu egintzen e, zakit pirata den edo Ba, hemen doka diskoa, formato ondian, baino e, EPA alde batean biltzen zuena eta beste aldean ba 1980 hainbat ba, zuzeneko kantu biltzen e, zitunean, Hau da, hemen jartzen du bai, martxoan, martxoko 1980 martxoan e, zuzeneko kantu batzuk e, no fan festivalean, no fan e, zigilua zen e, disko hau kaleratuz uena eta ba iraian, 1980ko iraian e, epe hau batu zuen kreti installea bat ari garre ez bat epe osoan tzengo dugu Tira azkeneko kantua. <gülüyor> hemen genuen kretin stalea haien elagun valtari edo walter e, baina alemaniar azentuaz balta e, e, izenekoa ba, ba kantua eskaintzen balta kantua honek epea izten zuen eta talde benetan e, interesgarria holako hasierako ba, punk basiko basikoa egiten e, zutena distortio hori gabeko gitarra soinu interesgarriekin gerora atzunt, beranduago atzuntalaro gehi epe bat kaleratuko zuten e, kantu bakarrarekin e, blut gehi eisen taldearekin eda jau kantuarekin Eta, ba, gero horrami hatzen talargoi bostean, ia e, da, indi soinuekin, New Wave soinuekin gehiago, ba, beste EP bat, e, haien ibilbidea, ba, zuzeneko single batekin, e, amaitzeko. Baina, bueno, e, uste dut ez, ez talde honen zatirik interesgarriena, entzun dugula, eta, ba, urrengo taldea oso interesgarriare. Ich nicht wohin. Es ist wieder mal Freitagin, da muß da was passieren Ich gehe in die Kneipe, es ist immer die gleiche Warfen fünftekals und besaust mich dabei Es wieder mal Hei-Motten-Motten-Motten-Tag Es wieder mal Hei-Motten-Motten-Tag Nach dem fünften Bier hab ich alles kaputt ich Stell mich an den Flipper und wix mir einer's rein Ich stelle mich an die Theke, red über Musik Freue mich und geh ganz groß raus Es ist wieder mal Come on Es ist wieder mal, wann nochmal doch was passiert. Ich stehe in die Kneipe, es ist immer die gleiche. Haut das auch fast auf dabei. Ich, ich wieder mal. Ein noch mal weiter. Ich, wieder mal. Einfach nur weiter. Bengoan, Hansa Plast taldea, entzun dugu talde interesgarria e, punk eta new wave soinuen artean mugitzen zena janoberkoaren noski eta miatzen eta irurogeita eta miatzen eta larrogeita iru urteen artean iraun zuen e, taldea, eta noski ba, bilduma ontako ba, aroa, betetzen duena entzun dugun kantua, ba haien lehen da biziko elepetik, miatzen eta eta eme eretzian e, kaleratu zuten e, lehengo kantutik nik hemen badute bigarren e, LPA, e, miatzen talarrogei batekoa, miatzen garren urtean grabatua, aski interesgarria ere, eta badute beste hirugarren bat, eta Gerora, ba, duela gutxi, alako ba, miatzen talarrogeiko, ba, zuzeneko bat e, kaleratu zuten, ba, hien partaide baten omenez e, egindakoa. E, ba, e, single bat ere kaleratu zuten, miatzen talarrogeita bat urtean, eta single hortako ba, kantu bat, entzungo dugu ordoa. Bau fürs Erzählen, die Zugopf ist vorbei! Bau fürs Erzählen. Bau fürs Erzählen, die Zugopf ist vorbei! Bau Men genuen Hansa Plast taldea Anet Benjamin a Hochetan e, Polten e, gitarran e, Jens gitarran ere Jens Meyer gitarran e, Betinas Roder baterian eta Rinat e, Baumann Basuan genuen Jansa Plazte talde interesgarria. Uste dut pandemiaren horretik olako itzulera puntual bat egin zutela kontzertu bat edo edo birentzako tira Jansa Plazte talde batera eta beste talde mitiko bat orain orain bai. Up enquanto rusak Menga aga etcę bauост win! Ba, talde mitiko hau, boskops taldea genuen ba, garaian e, gure artean oso ezaguna izan zen e, taldea jetz gifkeraik zeneko kantuarekin, e, baino e, kan, aukeratu duten e, bilduma ontako aukeratu duten kantua, pixkat e, bere aien erritmoa, apalagoa dute zeren hauek esan dezakegu ba, e, punk bigarren belaunan liko, taldea dugulamiatzen talaruei eta bigarren urtean e, sortu Jano berren, eta haien lehendabiziko diskoa miatzen eta laro geita, Iruan, kaleratu zutena Azola Mavi izeneko disko mitiko hori eta miatzen eta laro gehieta bostetan la, laro gehieta bostean e, Laus Jif izeneko ba, beste diska mitikoa kaleratu zuten hortik aurrera laro gehieta Fedia izeneko diskoa eta laro gehieta Maikan Non Plus Ultra izeneko diskoa Eta Euskal Herrian egondakoak dira ere, miatzen eta eh? largo eta zehi, zazpi inguru hortan, e, eta haien bueno, e, e, oinatza utzi zutena, hemen haien ba kontzertu ikaragarri bat eta ba esan behar da ere ba ezagutu nuela nire bidai hoietan eh, Janoverren haien eh, eh, gitarra aioletako bat eta beno ikaragarria izan zen eh, ba <risa> eh, horrekin egote hemen ezin dut kontatu baino baino bueno tipo ikaragarriak Boscos eh, taldekoak eta ba doala beste kantu bat Meine Deutschland, wir kämpfen für Zerrele tuti mit, der schmerzaber blutniiit! Lange warren Deutschland! Zolferstof, zervizfatz! Lange braunes Grasbrot! Lange warren Deutschland! Können Schweine schwimmen? Also landen wir! Bulli leine, Bulli leine, Bulli leine, Bulli leine, in eine neue uh, in eine neue in eine neue in eine neue und uh. weiter altert wir in eine neue in eine neue in eine neue in eine neue in eine neue in eine neue in eine neue in eine neue Boskops taldea, eta hemen ikusten dugu, pixka bat ba, nolakoa zen, haien e, e, energia. Boskops taldea, ba, asko entzundakoa Euskal Herrian, ba, garai hoietan talde bikaina zen, zuzeniko bikaina eta jendea ere bikaina. Urrengo taldea. Rotskotz taldea genuen hau, ba, Janoberren e, eta Alemanian sortutako ba, lehenetariko punkta taldea, mihatzun eta bertan sortutako taldea, mihatzun talarrogeita bi garren urter arte, gutxera bera iraun zuena jorztilin e, e, taldeko sortzaiek, gerora e, bizar lieden xaf taldea izan zuen, jorztilin e, taldeko ba, abesla ari eta gitarjolea zen Eh, Ernst August eh, Bachmar ere hortzegoen eh, ahotsetan eta Dieter run eh, gitarran egon zen etamietzentergetan ba, zazpian bertan eh, taldea utzi zuen eba eh, New Yorkeko New York Niggers eh, taldeari batzeko eta hauek disko pare bat utzi zituzten Borzig paranoia eta Levenstroff eh, izeneko bi disko eta entzun duguna da haien eh, sineleko gain problem izeneko ba, izena ematen dion kantua eh, singel oni oh, jodes no nagasten naizen urrengo taldea ara Go, Koladvora Nein nein nein nein also ich bin ba honako hau fosfor taldea genuen eta baien eh lehengo epeko kantu bat, xokoladen burger izenekoa, badituzte beste kantuak e, granola, jafer floken, ezakit, badirudi janari izenak zituztela haien e, kantuetan, behintzat single ontako kantu batzuk, behintzat bai, eta tira, ba bueno, Janober e, iriko taldeak entzuten ari gara, ba Janober, ba, gero era ezaguna egin zen, balarrogeit amargarren, amarkarren sortutako kaos e, egunengatik no? E, ba, estatuko poliziak e, nahi zuen e, egin e, alako e, punk, punkiak, e, punkak kontrolatzeko, nahi zuen egin olako zerrenda bat izen abizen eta elbide, elbideekin, e, eta beno, ba, bertako punkak altxatu ziren, e, Alemania Estatuko punkak batu ziren poliziaren aurka, eta hola sortu ziren e, kaos, e, kaosaren egin egunak eh Janover hirian eh, tira ba Janoverren asko ibilitakoa naiz ez eh, ba lagun hon batzuk eh Baditut han eta beno taldeekin jotzera, oporrera eta beno ba, askotan egona Hannoverren beti orain entzuten ari garenez, ba punkarena aztapenetik ba nahiko e, mugimendu izan duen e, iria dugu alemaniar e, iparraldean dagoen e, Hannover Eta benoba entzundu danez azkeneko aldia nahiko makal dabil eh gauza gutxi daude ba ohorko auzoetan tira jarrai dezagun gurengo e, taldearekin Blitzkraik taldea genuen, e, izen hau ere ba, taldea askotan errepikatua izan dena, eta ba, hauek jarkore punkt talea genuen, e, Blitzkraik e, talea, eta Dussel, hotxetan e, Vixar, Gitarran, Pedar, e, Basuan eta Barbel, Genitu, eh, baterian genuen eh, blitzkiek taldeak hauek eh, epe bakarra kaleratu zuten bederatzi kantuko epe bat non eh, on eh, zukkunf eh, izenpean eh, entzuen dugun kantua bezala eta baitare maketa bat kaset bat kaleraatuko zuten berrogeita. bost eh, kanturekin. Beraz eh, hau da talde honen eh, diskografia denbora gutxi eta kantu asko zituen eh, taldeak. Thank you. Horrengoan, e, absturtzen de brief tauben izeneko talea entzun dugu, eta lehen aipatu bezala hemen e, Konrad, e, zegoen, elengo klixi talean gerora E, rastak naz, taldeko sortzaile legal criminal e, eta barba talde honen sortzaile izan zen et, eta ba, fan punk edo ba ezten zuten e, bere estiloa zela, hau da ongi pasatzeko punka e, eta beno ba oraingoan ez da gehiegi nabari, baina haien musika nabartzen zaie ola toi dolsen edo influentzia bat, Talde hau bikote bat zen, e, gitarra eta bateria, konradez bateria jaiotzen zuen eta mikrok e, mikro izeneko ba, Mirko e, bogumil mil izeneko tipo batek Eta beno bikote bezala funtzionatzen zuten biok batera kantatzen zuten eta bat taldeak lemia autzeneta lageita ha arte iraun zuen e, eta ba, konrat ez esan bezala ba, 2006 mila ta segaren urteko mailatzaren amaikan ez zen berrogeita lau urte e, zituela gerora, bi milamahiruan mikroke talde berriz osatu zuen, eta 2008 amazazpian diskobat, kaleratu zuten, esan behar da, ba, diskografi ba, naiko luzea duela absturtzen de bireftau ben, e, talde honek nipaditu temen lehen kasetan, e, garaien hartu dituen lehen eta bigarren diska, eta 2008 lauan hasten dira maketa batekin, laurogeita seita, laurogeita zazpileen bi diskak, eta gerora ba, laurogeita bederatzen beste bal, laurogeita marrean, Largo eta ma bian, largo eta ma iru, largo eta ma lau. Orbe bukatzen da lehen, e, ba, diskografian lehen zatia eta bi mila eta masazpien erran bezala. Ba, mm, biltze disko hori baituzte hainbat single ere talde interesgarria. Abastur zende brief tau taldea. Ba, orain goan, eh, blut eizen, blut gay eizen edo blut plus eizen ezakitongi nola esan behar den, taldea entzun dugu Pogo pop-auf izeneko kantuarekin, e, talde hau ere Euskal Herrian e, ibilitakoa e, ba, lako punkaren garai zar-zarretan, e, eta haien musika bazatia eskeni zauek ere ba, bigarren e, belaunaldiko punk genuen, e, hardcore punk taldea punka gugortu zen e, garai oietakoa, eta ba, ma, e, miatzen talarrogeita beiko martsoan sortzen dira, eta miatzen zazpi garren zazpi garen urterarte e, egontziren aien lehen diskoa oso mitikoa da Shry Dog izenekoa eta beste diskoa miatzen talarrogeita lauan kaleraturikoa eta beste bat kaleratuko zuten miatzen talarrogeita bostean Sean Gessen izenekoa biak e, wire system eba zigilloarekin e, kaleraturikoak Eta, ba, beste kanturen bat entzungo dugu? Bitez-armi ez denzuten talde hau, <coughs> bitez e, taldea genuen, e, bitez-armi bezala ere ezaguna, eta kantua hau, ba, haien izena duen, e, kantua genuen, bitez e, armi izenekoa eta ba, bala, kaset bakarra utzi zuten e, battzen du garren urtean eta beno ba, saioa agurtzeko alte kamera den e, izeneko batalde ez ezaguna utziko dugu eta bai jaberkoa ere 1000zuunta lauan kasete bat e, kale, bakararri kaleratu zutena eta ba, uste dut saio interesgarria egin dugu nire Entzatz, e, ba, segituan PASA ZEIT DEMORA ETA ALTE KAMERADEKIN DA TORNESA JORARTE NITZ ISN ECHT AUGEN ON NITZ MERZO IN BASI ZIERNICH GEPEL NITZ HEILEN BELT Es heißt Freund ist, last place hier, der Teller war, nächstes Netz du brauchst einen Song, very little bad, nächstes Netz eines Tanks kommt so von der Arbeit heraus Niks ist echt, dein Menschen ist weg, der Hofer ist aus. Niks ist echt, oh und, zu, und nichts mehr hören, was dir nicht gefällt. Niks ist echt, in deiner heilen Welt. Heile Welt, heile Welt, Niks ist echt, in deiner Welt. Heile Welt. In deiner Heulenbild Du birtest dich Zau viel zu riskieren. Nichts ist, dich da zu hast Zau viel zu verlieren Nichts ist, nicht, beigast dich beigastig Deine Gefühle zu hören Nichts ist, dich weil du Angst hast Deine Welt ist erschörend Nichts ist, dich non besucht Ersagen, es sagte mehr Wasser und das Feld, Nicht zu se Da Welt